Zientzelik erratia entzuten aizatea, gehi zerretegia saio informatiboa, eta, bueno, ba, gena eratzen ba, nik usut hilabete, hilabete eta piko, ba, ba, kolabroazioa huen zungabe, ez beraien erruz, ba, izik eta eme mikrofonotan itzikiten ari den denoen erruz, ba, ba gauza bat, eta bestaren gatik, ba, esnuelako lortzen onuntzet ortzea, ta orduan azkekin zakoak nituen hor, Ne tu enorva ba, esateko ba natsekin egiten dugu normalean kolaborazio, baina gaurkoan vera sen baina bueno, eskeikintzako lagunak oso sintxoak dira, eh Torondo ezendu, bueno, ba ni kezin balima ba, jonekin eingo duzu. Te uste du jon da o kagula telefonar emestaldean, calle Arrocha de León, Jon. Apa, de León. Es andugu mesela, ba zu kidea zera eta bueno, eh Arian, ia, ia ja, joan ikustu dut. Azkeneko alde egin genuenean kolorazioa gogoratzena ez aritu ginela horeri inguruan zen, baina horba egon saltza bat, eskola batekin, bajai batean animaliak erabili zituztela bideoa zegoen zuen web forrian zuen, zuen Facebooken ikusitekea, eta hor sekulako salaparta sortu zen. ez etaketez ondo nolabukatu zuenunarrek. Baa daukazu kontatzeik. Bai, bueno, ahindik eh, gaioi dau kolokan, baina asionez, aseatik izan zen enteago ginen, ba, hilabete bat lehen hola eta huartzen nahi izan martzala txerriarrak eta, eta eh, aztola zerketa bat izan martzala, eta gut, gure ustezo dien justu ezanez, na orduan, eh, gutaz aparte, bai, ikastola hortako ikasle batzuk egenkentzen saia utzien, baina duzen ezton eritzak ezien beha ikasik eta ez eriten, da, da orduan asekin tasartu barrak da, egualmente, askikintza, juziten, illakasekiten, da, hor dun, e, lortu guen unbakarri izan zen ikasloiek ordezkari bile bat eukitzea, baino, e, oso triste izan zela, da, zenen bat duen ditzak utzin zen e, jolasauekitea, da, hor dun, ba, animalio jenkontu batzuk ba, ondo pasau zuen. Da, bueno, graba, hori, do, handez genuen lortu guelditze, ba, e, askikintzako batzuk grabatea juntzean beste e, e, jendegiaak ussteko injusteziogi salatzeko ez, Na orgun bideoa igotaitai zor, oi, berrogeita zorzi ortutan hamar mila bisita auki zitun bideo eta borro barra auki genuen, zati aurpei ikusten zien da jendea e, oro azal dutzen ziak zien, e, illogikoa badude bebake jagin zidan. baina baiek berez arroz en egiten naizena ordu gukezen uluretzen zatik nahi zuuen na aurpegi borrattzea baina azkennin borro beharra auuki genena. Da, bueno, gu komunikatu bat bialdu genien, esan ez, zateik guztengen ungaizkizte hola, behai, animadik zateik ez genetik erabili behar eh, gu ospatik izunetako, dalako hauztatako, da, da bueno, behaiek erantzun ziguten, esan ez, ba, gurea, errespetu bat falto bat izan zara, horpeik jartzena, ezakizte, egezurrak esaten komunikatu bat intzuten, da bertagoik ikasleek desmentitu zutena. Da, bueno, e, lortu genuen komunikatzu batzutan atatzea, adibidez goyerriko hitzan, bide mendian, angula berrian da berrian. Ata ziren, bidea, augure reporta ja. Da, bueno, ahindik gare, goyerrikoak initzin nahi duela urten ez errepikatzeko dala bainago. Da, ahindik ez dute ez, gurekin kontakta honai, sandute itxin barra daola, denbora bat, eta ez ari, zen Beraz, dator jaiari ez ditxeron, berko dugu, ba, emakina modu ez, ondo pasatzeko eskola bateko jai batean animaliak erabili gabezta. Gausa berdintxoa gertatu da, ba, inauteretan ez. Inauteretan ez, alatu zenute, nahi ba, lekutan, ba, carrozak eta bestelako desfletan, ba, animaliak erabili zirela. Ba, bida, bai, azkenen, izan zelan, ba, donostan, donosteako inauteretan erabili ziren, ba, hemen da eta explotazioan, ba, tenen manzala, izan zela, biegunetan un, bie gutxin dakigula, Zaldi bakar, zaldi bakar batek garrozak moitzu beharrauk, beharrauk izonez eta gau, gau ez eurikin da zarata, zaratakin da temperatura batxu batzukin orduan ba hor ba, animalek parte erabilik izate nahi dela gaina gaizkita tratatzen izate nahi eta azkenean zaldilek ez dira esklau eta eta gure, eta gure fezetan komplementu gisa erabiltzeko zer norbait ez orduan ba hor gizarte dezela guk aurreiteko ba horrekin bukatzea guk gultzatzen dugu, azkenen da, zengin untonostiko da lakindola, azkenen beailen ardu da, hau da, kaldero, kuadrilana da, hau da, gau ez da, denberatura bajutan, ordu pila batan, ikarro batzuk, gara, pirata. Mm -hmm. Ba ditu zu ez da, zifra batzuk, ba, zu eh, holokaustoa, Eh? Bai, ditu diosu, niri pasatako txuleta honetan eta Euskal Herkidegoan eh? zenbat, zenbat animali zenbat animali hiltzen diren urtean, ez? Eh? Ba, dira Euskal Herri, ba, unero iltzen di animali pila, da bueno jateko bakarrik, nirek animali hiltzen ditu urtero, Euskal Herri Euskal, Herri, o, Euskal Autonomia Erkidegoan, da hori die datu ofizialak Euskal Autonomia Erkidegokok, diela 2000 eta mairukok da esnea eta ara gintzako eta nahizela errontzako yeah. erabizuera urte baten moil ziela, erail ziela, egon da berro gehi mila behi zekortar, eta txal. Gero, be, berro eta eta bos itzien, ogeita erail, ogeita efortzi mila hauntz, bi mila txerri. Gero, arrat, horri eh, mila eta badian, ba, aurran, arrautza jartzen zuzen hori jo, eh, amar, amar Animal, da La bat iba 500 unchi. Eh, tiene todavía la cara eh. Da gero eh eh gero ya ja, arranek no la e, dizien zenbakitan eh kontatzen que toda tanbaifik, ba dizien 2000 ton, iraitzi 2000 ton. Eh, beraz 1700 ton anchada, iru 1500 ton egaluze. Da gure intuizioak egin da berez animaliak zenbaki bihurtza. Baina, datu hauek, gubetzala sopritzeko dien batzun, batzun, o norbanako batzun, o loko guztuaren magnitu ezkontuatzeko hitendeu, eh? Da, honekin aonekin bukatzeko bideakarra, ba, veganismoa utatzea gala. Mm -hmm. Bueno, gero, nik ustu gero eta jende gehiago kartzen duen aukera dela, eh? Baitare, es? Baitares. Es da kit, maiz, maiz. nahi kua den, seguraski, eso, hendikan ere, gero eta gehiago, es, baina, er, gella, gella, bueno... Eso, guen dela urte batzu, ba, kutsi batzuk ziren, eta urtetan, agian, ba bueno, tutezango modan jartzen ari denik, ez dara, pero, ba da, jende, ez da. E, bueno, gaias gait goaz, esan dugu, genera malaba, hilabete tapiko, ja, zegoen gabe ordan gaiap hilatzen juntzeizkigu, eta gauratzen naiz eh, azkenekuan erena txikin itzen genuenean, zirko e, italiarraren berri mantzigula, horta gainera nahiko posik, ba, beraiek, ba, animaliak elabiltzearen, ba bueno, ba, espektakuloiek, bertan bera utzia zutela esaten zuten, esmanun badirudi ez dela horrela izan eta berriro ere ba, ba, protestak abilizaretela, zirkonen eh, orka, es? Bai, bai, e, gure ustez, e, animaliak, eskete bueno, horri ziren, No la bazza, kiten, gu aquí tengo bergerela, ba, logístico be, espectacular animarik herri hori baina gero aurreago entuaginan eh beteranak beterian aria batek dituz egun, esan ez, esanez, ba legoikume batzuk zuteko dela ta gainai ilegal, el legal kiso fitela da daia generabil e, ikusutzen da nabitzen hasi e, ziren Donostitik ez, baina Gipuzkoa gobernaria. Ordungo eh jo ginen eh zarautzea bain protestatzak atibere ez zuten E baia que se anda con quien completo alere, e, hiera sentzigutela ez dituzela animalikiko politika tal dauko, gu guti espero genu nolako zerbait da ordun atento beren. Baia bueno, iaztien joguin zen Zarautzen, eh igande batenen ez hauten zeun ez ez, ez, ez izan, baina, bueno, joguin zen protestatzea, sortezaundo protesta oso no e, e, da izan. Eh, konkreto que banaugen Ba guri e, Ezin ziuten ez, eren zati leku publiko publiko baten geren, da orgun, e, piskate aserretu zien behaiek, da zirko barrutik arrauz bat botatzi guten, en plan guri, eta guri ez guen inorrikin eman baina gutxiatik e, ez ziruen, eman da. Notatzen da ba, behaiei aserretu ditu badi, eba ondoa egia lagu azken, eh? Da ez gala, guain ja bizkaia jondie, da baina galere, behitzitutzen badi eta animelikin saizten baduen, guatzia daldituko animalik eukitzari eustan arte. Uh -huh. Eta, bueno, demoran aurrele egin godugu, azigera orgoierriko eskolako zehorekin, nikusaturtarriko eselaini autereak eragipatu ditugu, eta oain ja azkeneko izan esan duguna esan dira, bau alde, oieko gondirena, bau, ba, hemen, farroan ere bai, ego aldean, eta, bueno, hemen, gertuago ere bai, es, baina, bueno, zuen kasuan, Ba, Zaragoza, ingurutean ibili zineten, ez? Eta, bueno, Bertan, Bertan ikusetakoa, ustute horrein dikane duzuela... zuen web horrian eta eta... jarri, Bertako bideoak, baina, bueno, Bertan egon eta badaukazu ezer kontatu, ezta? Bai, bai, bueno, aspeitukean da, ziga as pixkat dokumentatzen, baina ba, indi gauza askozkegu, esateko zati. E, ni ni pertsanarki bai zara, ozaneo, nintela garrun gauza asko ikusi egin ditugun da, oso, fuerteak, bueno. Azigo nahiz esaten, e, Ni tauzanitzen za na eh uoler eh gende iguales aquí, la rátiga, uelba da en, Ebro y Baya Garduzola mm -hmm. eh terrena hondibatz. Da terreno marrón zeren eh granjapilla hor, animalipilla zeren eh lekuen eta ordun eh jabek o avisoquita, habi, baina jabek animalik lotuta utzi dituzten, la ordun eh gizenaki itoinzen eh ie segin ie gabe, es or duun eh, eh, zien eh, voluntario pila daur hondres pila eh, joune eh, salvaza joteko eh, granjatan sartu da da bila terader animali batu ba, librahau zien da Bueno eh, lortu zan, zerbait, zerbait lortu zan e, iera oso anima, eh, ka, eh, oso lekua askotan katastrofea oso handi izanzala da oso jende gutxi zela inbeste eh, launtzeko da or, koordinazio falta hondion zen, zati eske monstruo zaitan zen horko hor gertau zanaz. Da, bueno, guaz egintza ezela junginen, talde ezela, e, bost batzuk, da, ezei batzuk funginen da, e, ba, erresketatzea gure elguru zen. Da, bueno, e, ikusi genitugun ez genitu bizi baina jende kontauta, da, ba, borko e, basea gitarrek, bai, o, borko terreno jen jadek ez ez zutez nahi, e, Batziki eztek da voluntarioek anima joek salbatzear tatik. Eh, zenbatetan animali ilge jo uki behaien terreno un barron ba segurok, eh, eh diru geio. Mm -hmm. Ez, zenbat animali la koge ja uki behaiek, eh, gero esan il da dela ez ta ordun ba segurok, la seguridad eta 15 hostiak, eh, baitzulin no ziren diru hoy da ordun, escopetekin amenazatzen da dela ondien. horrek eh genezuin desmoa, desmoa eta izan da. Bueno, askegintzak pertsunak dira lortuzon hortuzon e, e, bi egun segido amar ordu, e, ohi ez da ohi ez da ohi ez da. Kitunen unebro iba yan ondona. Eh gobaten eh ba arkume batzuk eh eh biztik daña bastante ondo, baina ikusi ziten genun zerla e, e, beste e, ardi pila bat batzuk hilda, baina bebo sobel itxuzi zan ez deno, e da, ikusten ziren animalitilla, e da, da or, orkitu genitugun, da, bueno, hartu e, genitugun, da, e, bat guntzan e, madrilla, ja, da, amagosto hor dut gonduzitzen egon ginen egon hortan, da, batzuk nien persoan kieez, baina, zara otatik madrilla ja, jumbarrauk dituten batzuk, hor utzizituzten, iru hartu mezien, da, bat gaituzan madrillen, wixos, windsor jerten gaituzien, Da beste, hor gero, lau hor dulo egin, da, hortik, burgoza jomarraukizuten, e beste, ebi, ustea, nabain, asitezkigu, ad, ad, adxiz, adxiz, irudik daola iristen, da, oso, oso ondo dare, da, ezok bie, inungo erazko daola, da orgon pozikare. Zat, idazkenen, bueno, deu, bain txal uh dut -huh. ordu dugu, zerbait. Baina, ari da, kriston, kriston, masakrizon dara horkoa. Bai, harin nintzen, itzikten hain sinen bitartean sartu naiz, baita ere zuen facebook.com azkekintza horrian, eta, bai, eta bai, bertan, atzo bertan argazik batzuk jarresin nintuzten, eta bueno, bai, bideo batzuk eta irudi batzuk ere, bai, bueno, ikusten direna uoldenak, eta, bueno, oso gogorrak, eh? irudi batzuk ikusten direnak, ez, la esperantze medio bat tragedia, eta, hola, irudi batzuk ikusten direnak, bai, benetan. Bai. Da, baina nire dau gehu video bat publikatzeko, ba, gerdau zana ba, animal. Ba, egon gau, material askau gehu, da baina nire askau gehu esateko. Mm -hmm. Ba, oso ondo. Zondo, e, ba, jom, mila esker, gurekin agote agatik. Ez dakit, e, nik esan duzuen zuen, facebook Facebookekoa Ez dakit, zuekin bate, batek harremanetan jarri nahi izan ezkehu edo zuekin askekintzakoekin lan egin ezkehu, ba, nahi izan ezkehu, ba, no, nora jo du. Mismo, ez, eh, Facebook barra azkikintza, facebook.com barra azkikintza, da hor daukezu. Estela, korreo bat daukehu, baina Googleen azkikintza jarrita ya atatzen da. Da, nah. Na, Facebookan mismo komentario jarri, edo dau ezkerretan jartzeko kontaktu bat. Da, bestelas, da, da azk, eh, azkikintzako horrein jarri, da azkikintza barra liberakzion.org eh, ustez dala, ez daun seguro, enredetik bi dobin baitu Ego entraten, eh, asekinza barra liberakzion.org vai Da orxe, dau, eh, cola aste socio, aste activista, da orxe or beinneik Ba, oso, ondo. No lego asko, o, keu, Ba, mi, esker, oso, ondo, esan diguzule nengo aldia zela, irretitik egiten zen gau, eta, bueno, prueba superada, guralde tigutxines, eta eta, bueno, rengoan, es da ki, eta be, formalgabiltzanta, emendikan biazte barru, edo edo alako zerbaita berrezti nahi beste demora pasatzen, edo zurekin, edo zurebeste kiderin batekin, ba, nachekin, edo beste norbaitekin, a ber, egote kaukera doka gongerriro. Bai, bai. Vale va, vale, va. Venga, a mí, A la hora. Venga, yo...